Літак Літак – повітряне судно, призначене для польотів у повітрі за допомогою мотора, що утворює тягу, і нерухомих крил, що утворюють підйомну силу. Перший літак з'явився 1904 року в США. Літаки поділяються на військові, винищувачі, перехоплювачі, бомбардувальники, літаки-розвідники та цивільні – пасажирські, транспортні, сільськогосподарські, пожежні, спортивні, навчально-тренувальні. За швидкістю вони бувають дозвукові, їх швидкість складає 0,7-0,8 від швидкості звуку. Надзвукові 1,25 швидкостей звуку і гіперзвукові – понад 5 швидкостей звуку. Найшвидшим літаком у світі є безпілотний літальний апарат, розроблений у Сполучених Штатах Америки. Його швидкість становить 11 230 км на годину, що перевищує швидкість звуку в 9,6 разу.